Gospodar u u ovom gradu nemir vlada. Gospodar u zemlje neba, malo nas na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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الله الذي نبينا محمد وعاله ومن وعلاه وبعد عن نبيه ريلة رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه Abu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao Ko u ibadetu provede noć Lailatul Qadr vjerujući i nadajući se nagradi biće mu oprošteni prethodno počinjeni grijesi U vezi sa ovim hadisom treba da odgovorimo na sljedeća pitanja Prvo zašto je Imam Buhari spomenuo ovaj hadis u poglavlju o imanu zato što poslanik sa selem ovdje ubraja i bade tu noći i kadra, dijelo imana. Znači, kažem, vjerujući, znači sa imanu, što je dokaz da su dijela dio imana. Drugo, lejle kadr, čita se na dva načina. Lejle tun kadr, sa sukunom na d, I u tom slučaju prevodi se kao veličanstvena noć, posebno noć sa posebnim počastima. A može se čitati i sa fethom na de lej kader, što znači noć u kojoj se određuje kader. A znamo da u Lema, na osnovu Korana i Hadisa kaže da postoje tri nivoa zapisivanja kadera. Prvi nivo je sveopće zapisivanje koje se je dogodilo 50.000 godina prije stvara, gdje stvorenja. Naime, kako se bilježi u muslimovom sahihu da je uzvišeni Allah Đeljšanovo stvorio Pero, prvo što je od ovoga svijeta stvorio Pero, je naredio mu da piše. Pero je rekla šta da pišem gospodaru, bilo mu je naredjeno da zapiše sve što će se dogoditi do sud Znači to je sveopće zapisivanje i ono se nalazi u pomno čuvanoj knjizi, odnosno na ploči, leuhun mahfuz, čuva na ploči. I to je glavna knjiga takozvana. Drugi nivo zapisivanja za čovjeka je takozvano životno zapisivanje, koje, koje se spominje u hadisima koje su zabilježili imami Buhari i Muslim, naime poslanik Aleyhi Salatu Veselam je rekao opisao stanje čovjekovog stvaranja od kaplice, kaplice zakvačka, ugruška i tako dalje, pa dok napuni 120 dana, četiri lunarna mjeseca. Kada napuni 120 dana, tada uzvišen je Allah u pošaljem meleka zaduženog za dijete u majčinom stomaku. I onda ovaj, između ostalog, kada ga u obliči, odredi se da će biti muško ili žensko Allah Đelešanuhu naredi da se tada zapiše životno zapisivanje tog čovjeka, to je šta će raditi kakav će biti kakva će mu nafaka biti kad će umrijeti i da će biti stanovnih dženeta ili džahenneva i treći nivo zapisivanja je takozvano godišnje zapisivanje koji se događa u noći Lejle Kader kada Allah dželešan kaže فيها يفرق كل امر حكيم u toj noći se odredi sve što će se dogoditi znači u toku jedne godine izbog toga se ova noć naziva kader kao veličanstvena noć ali lejletul kader kao noć u kojoj se određuje kader za tu godinu imanun uhtisabe kao dio iman uhtisabe i da čovjek očekuje nagradu. Ovaj dio, ihtisab, mnogi ljudi zapostave taj dio, ne misli na njega, a nema skoro dijela uz koje Allahu Allah, poslanik alaihi salatu vasalam, nije spomenio taj, taj pojam i tu riječ. A to je, da čovjek kada radi dijela, zaista očekuje da će biti nagrađen zato da ladaša. Znači, ja ako klanjam danas, očekujem da će mi Allah oprostiti. Znači, s tom namirom klanjam. Znači, dajem sadaku s namirom da me Allah nagradi. Evo, u ovom slučaju, provodim noć lijetu u kaderu i badetu, očekujem da Allah Đelšano me nagradi za tu noć, sa onim nagradama za cijelone mjeseci, hiljadu mjeseci, kao da sam klanjam. Čak neka lema ovo kao uslov da bi dijelo bilo primljeno uopšte, da čovjek nada se u nagradi od Allaha. Gufira lehumata kademem indambi. I zadnji pitanje koje nas ovdje sada interesuje, jeste što znači ovo bit ćemo uprošteni i prijetrodno učinjeni grijeci? Misli se na male grijehe. Zašto? Zato što smo dužni da tumačimo tekstove u kompletu. U ovom hadisu, kad bi ga onako bukvalno shvatili, mislim, može se razumjeti da su to sve svi grijezi. Međutim, postoje brojni drugi hadisi koji ograničavaju brisanje grijeha ovim dijelima na male grijehe. Na male grijehe. Ali to ne treba svatiti kao malo naprotiv Poslanik Aleyhi Salatu Veselam upozorio je na opasnost omalovažavanja malih grijeha i naveo je primjer zato kao ljudi koji donesu granje, pa grana jedna nije ništa, ali kad se donese puno grana, od nje nastane požar i lomača i sva nešto. Može da se zapale. Prema tome, mali grije se također nisu uopšte zanemarljivi i na to upozorava ulema stalno. Iako napominjem čuje se nekada da mali grijeh, ne znam, 10 mali, jedan veliki, ono nema to. Mali i mali uvijek kad bi bilo bilo 100.000. A veliki i veliki grijeh i mi kažemo, čovjek ima sto hiljada malih griha, nema ni jedan veliki, nije problem. Znači ne može mali postati veliki, niti nekoliko m kruha može postati haram. Znači ta analogija nije Goržpodaru zemleba o ovom gradu namir vlada Goržpodaru malo nas na sejdupada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 وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا ان اشق على امتي ما قعدت خلف سريه ولو ودئت ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل سدي بقولي اوتمن دعي بربنا الله وبوته ديو امانه ادب هريره الله عنه تقول سترسل دبيرو الله عليه وسلم rekao in tedebe allahu azeu wa džella uzvišeni Allah je preuzeo na sebe obavezu da onoga koji izađe na njegovom putu samo zbog imana i vjerovanja u njegove poslanike hm, samo zbog imana i vjerovanja u njegove poslanike da ga vrati sa nagradom ili sa plijenom ili da ga uvede u džennet. A da ne, ne bi otežao svom ummetu, nikada ne bi ostao m, kod kuće, a da izvidnica ode. I volio bih, kaže poslanik salallahu -h -h da budem ubijen na Allahovom putu, zatim oživljen, zatim, obijen, zatim, obijen, zatim oživljen, zatim oživljen. Dači ja ove ovaj hadis govori o vrijednosti, naravno propisane propisane borbe, ovde se ne misli na ove neke stvari koje se nazivaju džihadom, a nemaju šerijetskog temelja da se mogu nazvat. E, da odmah budemo jasni, znači da ne bi neko pogrešno shvatio, ovde se misli na propisanu borbu na Allahovom putu, i zato ovde kaže iman u Uh, Allaha Đavešanovu i njegove poslanike. A ovo što se tiče ovih stvari, to ponavljamo stalno. Islam nema ima ništa sa terorizmom. Sa ubijanjem nevinih ljudi. Islam želi da proširi da se proširi, da ljudi shvate i prihvate i to stalno ponavljamo. I neki dan sam gledao na televiziji Dubaji uh, bio je gost Abdurrahmanes Sudejs imam u mekanskom haremu dolazi on je ovdje u Bosnu mi se jednom kad je u bilo otvorano i ulema se sastala između ostalog i on je učestvoval na konferenciji u Dubaju kako islam gleda na mir i kad su ljudi iznijeli sve tekstove Kur'ana i hadisa i smjestili tekstove džihada džihad je propisan ali u svom obliku pravom i zvornom u svom obliku, kad su sve to iznijeli, ukomponirali, iznijeli dokaze protiv terorizma i toga, za tri dana, 11 ljudi sa zapada je primilo islam. U toku konferenciji javno su izašli i rekli, nismo znali, sad znamo i izgovorili šehade. Od visoko obrazovanih ljudi, znači doktora nauka i tako. Jer ljudi ne znaju I onda pod utiskima medija, pisanja ovoga, ono ga imaju potpuno pogrešno sliko. Islam je zaista vjera koja čovjeka osrećuje. Vjera koja čovjeku daje budućnost na ovome svijetu. Čini ga dobrim čovjekom, boljim čovjekom koji želi svima svim ljudima dobro. I zato treba to osvatiti u tom kontekstu. Gospodar u zemlje neba, u ovom gradu nemir vlada. Gospodar u zemlje neba, malo nas na seđdu pada,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 Također Odebu Hureyre radijallahu anhu se prenosi da je poslanik aleyhi s-salatu vas-salam rekao Men kama Ramadane imanen uhtisaba gufira lehu ma taqaddemem i dembihi. Ko provede Ramazan u Ibadet, odnosno se misli na taraviju namaz raz, sa imanom i nadajući se nagradi, bit ćemo oprošteni prijatelj na učenjim igrezi. A ovo bi isto tako kažemo kao što smo rekli onom za noći Lejle Tulkader. Ovde se misli na sve noći Ramazana na Taraviju, a ono se misli na poslalu na noć Lejle Tulkader. A svi ti hadisi ukazuju da je u principu uh, dijela spadaju u iman i da su dio iman. Wa anhu radi Allahu anhu, kale Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam, man sama Ramadana imanenu ihtisaba gufira lahoma atakademe min zembih. Ko prepostira Mazan vjerujući i nadajući se nagradi, bit ćemo oprošteni i prijethodno učinjeni grijesi. Isto kažemo kao i za Lede Tulkader, i za uh, Taraviju, i za post. Sve ovo Imam Buhari naveo, kako ovdje poslanik se nam povezuje i svata dobra dijela sa imanom. أدب هريري رضي الله عنه تقول جريبا برنسانه ده أبوستانيك عليه الصلاة والسلام لك إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسدد وقارب وأبشر وستعين بالغدوة والروحة وشيء من الدلج أهوه هده سبرا مستد وضعي حديث وпринцип سدرجي تمالي إبادة كوبودوية. Ako čovjek želi da ustraje u ibadetu i da osjeti ljepotu ibadeta, Allahov ovaj hadis ukazuje kako. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, vjera je olakša. U temeljenan na lakoći. Yusr. I niko neće će pokušati, znači kog pokuša da cijepidlačuju vjeri, pretjeruju vjeri, da uzme sve od vjeri, vjera će ga sa vlada. Neće moći. Feseddidu vakaribu. I zato, kaže sedem 7, slušajte sada savjeti od poslanika koji je donio ovu veličanstvenu. Feseddidu. Hmm. Kaže ulema, to jest, držite se srednjeg puta vesediti bez preterivanja niti zanemarivanja wa qaribu drugi radite blizu onoga što je traženo od nas znači prvo vam je uradite onako kakvo vam je rečeno seddidu wa qaribu uradite kako vam je rečeno či bez pretjerivanja u tome, niti zanemarivanje. Ako ne možete to da uzmete onako kako je vaš protiv, onda klarimo, uradite koliko možete od toga što bliže da bude onome što je traženo. Je ured? U epsiru. I radojte se. Znači, kad god uradite dobro djelo, Svejedno, dali onako baš kako je traženo, koliko ste mogli? Radujte se. Čemu? Radujte se nagradi, radujte se Allahom u običanju, itd. Nekaj, neki učenjaci kažu ovdje da ono ebširu da se odnosi na čovjeka koji inače radi uvijek onako kako je propisano. Ali u tom trenutku nije mogo pa uradio približno onako kako je traženo, pa nek se raduje je takav jer će mu Allah Đelešanuhu dati nagradu kao da je uradio potpuno. Jer se inače trudi da to rade kako treba potpuno. Pa ako nekad i ne mogne, dobit će nagradu zato kao da je potpuno uradio. E sad ovo, slušajte ovaj dio je, Jakob, ostainu i pomozite se. Zašta? Da radite ovako ono, prije, prije, no sedidu i karimu. Nači urate kako je propisano ili koliko možete pomozite se sa jutra. Misli se na vrijeme od zori do izlaska sunca. Jutro. Wa-rauha. se misli na vrijeme od ikindije do akšama. Wa şey min ad-dulc. Idioloč. Znači, ovako je poslani za srelem od Gajova, shabe, i tako je i on radio, i to je adet uleme i pobožnjaka ovoga umeta, pa čak i starih naroda. Jutro, od zore do izlaska sunca, dok malo sunce naodmakne, dok se ne mogli plani. između ikindije i jakšama, to je zanemareno vrijeme. Međutim, predanjimo da shaba stoji ide su tabini govorili viđali smo zhave koji su od ikindije do akšano pazili na to vrijeme kao što vi pazite od zore do dridlaska sunca. Znači, to je vrijeme kad također zaibadet i dio noći. Dio noći, glavno je to zadnja trećina noći, ali ako ne može zadnju trećinu, može što može. Znači, ovim se preporučuje čovjeku da odibadete, da se naviknu u svom životu na ova tri vremena ili ako u mlađoj fazi, recimo, vi ste sad mladi momci i ne možete raditi, idete u školu, ono. jedno od ovih vremena da sebi odaberite. Koji vam odgovara, nije problem. Znači ni ovdje ništa rečeno da mora biti, ne znam to, to, ne, ne. Ako hoćeš, može to biti jutro. I čovjek kad uzme to mjesec, dva, tri godinu dana radi, vidit će nakon toga jednostavno osjećao bi se skroz ružno da to propusti. Ili da to bude predveče ako recimo neko ne voli plaho da ranije klonja sabah i onda spava u redu, nije problem. Ali propušta jedno vrijeme koje je dobro ali recimo on hoće poslovik indije, dobro. Tako mu odgovara vrijeme sa školom ili sa poslom i tako dalje. Ili zadnju trećinu noći. Ili dio noći. Najbolje su, najbolje su sve tri ova vremena. Koji i bade da čovjek radi ova tri vremena? Šta je najbolje raditi? Ibnul Kajim je o tome govorio i rekao sljedeći. Da je najbolje raditi ono što ti najbolje imanski odgovara u tom trenutku. Znači, nekad ti dođe jutro sad, uči se Kur'an. Uči Kur'an samo, Jer šti sabah, gotovo je. Znači, sad hoćeš da popuniš ono vrijeme. Uči Kur'an, nebro. Drugi dan hoćeš da spominješ Allaha, učiš zikr. Uči zikr. Nije problem. I tako dalje. Znači, ono što ti odgovara. Međutim, trebalo bi da bude bolje da čovjek uzmi sebi dio onaj koji ne izostavlja nikako. Recimo, imaju neke dove koji su prenesene od poslanika da ih uči od sabaha do izlaska sunca, kao jutarnji zikr. To sebi uzmi, to je 15-20 minuta do pola sajata maksimalno. To uzmi da to proučiš, a onda ostajata premena vidi, radi, šta ti odgovara. Jedmo razumiš? ili da uzmiš, recimo, jedan džuz korana ili dio korana, stranicu, dvije, tri džuz, koliko ko uči, da u tom vremenu to odrači, recimo, za, da čovjek prouči džuz, trebamo nekih 20 minuta, recimo. hajde, nek bude pola sata, nek bude i 45 minuta, nije problem. Završi je dučačak kako uči, ostaviš sebi za to i to učiš tada. Recimo, ujutro ujutranji zikar, na poslik Indije džuz korana, zadnja ti će jedan noći, namaz, suze i istigfar Riyad Vallahu a'lima sallallahu ala nabina Muhammed wa sahbihi wa sallam et islimu Gospodaru zemlje neba u ovom gradu <Gred> mir włada gospodaru ziem leba mało nas na sjedu pada dunia ukje da ya insan bio kadje islam ostavio